per la Fussell, Avui, amb Tati Servià. Que naixi del niu cantava Que naixi del niu cantava Ell intenta quan surt el sol Rosa freda Benvinguts i benvingudes senyores i senyors a la sintonia de ràdio Palafugiu continuem amb els nostres uh, programes especials les nostres xerrades i els nostres amics que ens vénen a visitar haig de confessar que és una entrevista llargament esperada per part meva, feia molt de temps que volia tenir a la nostra protagonista avui aquí amb aquest micròfon i per fi ho he aconseguit uh, convidem uh, els nostres estudis a la Tati Serrià, Tati, benvinguda moltes gràcies. Un plaer per mi, eh? I per mi, també. Estar a Ràdio Palafrugella amb tu, parlar de la teva música, escoltar-la una mica amb diverses uh, cançons que també aniran sonant de fons, i parlar-nos una mica del que és la teva trajectòria artística de, de ja fa uns quants anys enrere, no? Com sí, vas començar sí. en el món de la música? Tècnic? Jo vaig començar als 20 anys, a actuar professionalment, amb grups d'aquests que anàvem a fer festes majors o que fèiem, dèiem, fèiem La Costa, fèiem concerts així en bars o en sí, llocs, amb restaurants i aprofitàvem l'estiu amb grupets, eren grupets petits i això va durar força temps però jo me'n vaig adonar des d'un principi que no era el que em volia dedicar. No m'agradava la música, m'agradava la música de ball, m'agradava pujar dalt de l'escenari, va ser un aprenentatge però sabia que no era la música a la qual em volia dedicar. Feies aquests embolos, una mica doncs, a festes majors, el que, el que sortís, no?, bàsicament, sí, també. Sí, sí, sí, I també devies fer casaments, poder, o no? Casaments, sí, sí, tot de festes privades, el que fan els grups aquests que fan ball. El que t'agrada o el que dona per menjar? Sí. Era em... en definitiva, no? vaig començar mica... amb el que em donava per menjar, sense mm. saber ben bé cap a on tiraria, perquè en 20 anys jo, jo escoltava jazz... Però no, no m'imaginava que, que m'hi pogués dedicar. El teu nom es, es relaciona en diversos estils, però sobretot amb el jazz, no? És el que més t'ha Sobretot amb el jazz, però ara tendeixo ja cap a altres gèneres i he fet, he fet moltes coses diferents. O sigui, el jazz és com una mica la meva formació. Uh -huh. Jo em sento una cantant de jazz, sempre que m'ho pregunten dic, sí, soc cantant de jazz. Faig forces actuacions de jazz... Amb, duets amb el meu home, que és contrabaixista, fem un duet de també fa potser 30 anys, de contrabaix i veu, i altres músics que del meu entorn, que, que anem fent això, concertets petits, o amb restaurants, o amb bars, o aquestes coses. Uh -huh. Durant molt de temps vaig tenir un grup que es diu, no, no l'he enterrat encara, perquè som molt amics, i si surt alguna actuació la fem, es diu Habana Quartet, i amb l'Havana Quartet, que era Piano, la Isabel, en César, que són una parella, i el meu home i jo, o que sigui, som dues parelles, que som super amics i que també des de fa 30 anys doncs, hem, tenim un, dos discos gravats i, i hem fet moltes coses, el que passa que els projectes de jazz van derivant o es van també aturant, no? Home, la gent que, que sol treballar amb jazz i així... És, doncs sol tenir projectes molt diferents... dispers, sí. canvis de noms, continuos... Sí. també ara faig això, ara vull fer sí. allò, altre, ara un sextet, ara un quartet... Sí. Una mica, eh, de vegades, s'ho espert la pista... precisament perquè no és el vostre nom... ni no sempre és el mateix estil. Sí, no som gaire fidels. <ríe> <ríe> ens agrada, agrada barrejar-nos musicalment. Uh -huh. És normal, eh? És, no sé, el, el meu mateix, que és contrabaixista... Uh, toc amb molta gent diferent, amb, amb molts músics, moltes formacions, molts grups, molt més que jo, perquè jo sóc com més líder i, i, i no tinc, no tinc aquesta, aquesta, no sé, aquesta, funció, aquesta funció de tocar amb gent diferent. Tot i que darrerament sí que he fet la funció de d'anar uh, com a remolc d'altres projectes que m'encanta, que no havia fet mai. Però, no sé, per exemple, tinc un projecte molt xulo de, de boleros i música, podríem dir, llatina, cançó popular, amb Jaume Folcarà, que és un músic de Girona, un guitarrista, i ella em va cridar i m'ho va proposar tot un repertori i jo vaig trobar-ho molt xulo la primera vegada a la meva vida que jo no havia de decidir les cançons i, i la manera i els arranjaments i com ho feia i, i buscar les actuacions i, i li vaig dir que sí de seguida perquè ens unia una llarga amistat perquè m'agradava molt com a músic i perquè tenia ganes de no ser la, la líder de això, deixar-me portar una miqueta per les idees i les ganes d'una altra. Home, amb el món del jazz n'hi ha molts d'aquests líders que estan a darrere, que toquen un instrument, però són líders i aleshores necessiten aquestes bones veus que tampoc n'hi ha tantes mm -hmm. i per tant és lògic quan eh, vulguin fer un, un projecte, doncs busquin una veu. És lògic, però ningú m'ho havia ha dit fins ara. Perquè són tontos. <laughs> no. No, perquè les coses van sorgint mm -hmm. d'una manera natural. Amb en Jaume, per exemple, jo la meva primera actuació en 20 anys la vaig fer ben Llavors eh, ens vam perdre la pista durant 25 anys. Ell feia altres coses i jo també. I això, fa poc ens vam retrobar en una escola, que fèiem classes els dos, i vam anar, bueno, vam coincidir amb alguna jam session i, i vaja, vam veure que la, la xispa musical, allò aquella cosa... Que, que trobes amb alguns músics en concret doncs no s'havia pagat, tot el contrari i llavors ell me va proposar aquest projecte i el van fer i va ser molt xulo una vegada vaig, vaig llegir o m'ho vaig imaginar que et qualificaven com si els safardites haguessin sabut el que era el jazz eh, haguessin cantat com tu a tu t'agrada la música també antiga no? m'agrada la música antiga eh, en general no és que sigui una gran experta però sí que estic treballant repertoris i cançons i estic investigant perquè no... Clar, la meva escola és el jazz, realment. Jo, el meu llenguatge musical uh, és el jazz. Però sí que m'interessen tota mena de repertoris. Uh, la música safardita, jo sóc nascuda a Girona i tinc un lligam molt estret amb, amb el món Montjueu, amb, amb, amb la institució que que coordina tot el, tots els actes culturals a Girona, que és el Patronat del Call. Tinc molta vinculació i també sóc filòloga de, de formació. I Jo crec que això m'adona moltes ganes i molt d'interès per aprofundir en altres llengües, altres cultures. Clara la, la música safardita mm, no és només un repertori, és, és entendre tot un món i aprofundir en tota, en tota una història i és, és molt bonic a nivell de llengua, a nivell de música, a nivell de tradicions, a nivell d'entendre de, una mica què està passant al món, què està passant a Israel, què està passant uh, amb, amb l'exili dels jueus. Pots connectar amb, amb el món jueu de moltes maneres. I mm, això, vaig començar a fer una mica de recerca a l'Institut d'Estudis d'Armànides de Girona, que tenen una biblioteca que està vinculada al patronat del Call, i a partir d'aquí vaig començar un projecte molt personal potser el més personal de tots que és música jueva música safardita eh, clar, mesclada amb el jazz que és la meva la, la meva formació acadèmica per dir-ho d'alguna manera li dones el toc, no? sí, sí, sí mm -hmm. és a través del jazz llavors vam he fet, tinc dos projectes que es diu Tati Servià i Sefaràs Mishpahà Sefaràs vol dir Sefarat o sigui, el nom de la península ibèrica uh -huh. per als jueus eh, Sefaràs, la terminació és jazz i Mishpahà és una paraula hebrea que vol dir la família o el clan, perquè aquest projecte vaig començar amb Antoni, el meu company el meu home, eh, en David el meu cunyat que és pianista David Poblete i amb Mancésar César Martínez, que és com, com un germà per mi, que és el, aquest bateria de, del grup Habana Quartet. Llavors la meva Mishpajà, la meva família, doncs fèiem jazz de mm, Seferat. Sefarjàs, es podria dir... Sefarjàs, Se exacte. Sefarjàs també una mica. Exacte. Home, tenim una, una sort, no?, amb aquesta zona nostra, perquè ara també fa poc ens va visitar un artista de, de la banda de, de Figueres, també, la Rosa Sala, que també eh, porta molt aquest tema de, de la música safardia, etc etc. Per tant, tant. Eh, tenim un caliu, no?, de, de, de, de descobrir aquest passat nostre, perquè pots dir que és una cultura diferent, però és una cultura de la qual nosaltres també hem viscut molts anys. Bé, jo he profundit una miqueta amb tota la història, i a veure, uh, no és ben bé així, eh? Uh -huh. O sigui, la música safardí o safardita és la música que neix uh, en les comunitats dels jueus expulsats... La... Una vegada ja han marxat. Una o vegada sí, hem, ja han mm -hmm. O sigui, nosaltres, uh, si ens remuntem al segle 12, 13-14, a l'època de l'expulsió, al uh, segle XV, uh, els nostres avantpassats jueus no eren jueus safardites. Eren jueus catalans. Jueus. Uh -huh. Jueus catalans. Uh -huh. O sigui, eren catalans, que a més a més eren jueus, parlaven català, i però es relacionaven amb la seva comunitat i uh -huh. també uh, uh, utilitzaven paraules de, de l'abreu, però eren catalans. No, no, no hi havia... Tu que aquella música arrenca a partir de que els expulsen i les seves comunitats a de la que... fan? Exacte. Sí, i després és, és, tan, és tan bonica i tan especial aquesta música perquè eh, hi ha com dos grans branques, la branca que és de, de l'Orient Mitjà, podríem dir dels Balcans, Grècia, Turquia, allà hi, hi havia comunitats molt potents de jueus expulsats pels Reis Catòlics i clar, què fan aquesta gent? Mesclen la seva tradició oral i musical amb les tradicions eh, la música grega, la música... Clar, això dona una riquesa en aquesta música increïble. I, per altra banda, hi ha els jueus expulsats que van anar a parar a la zona del Marroc o el Nord-Àfrica. Llavors, clar, tenim dues tradicions en les quals es mescla una part de tradició cristiana, comuna, oral, una part de tradició jueva, evidentment, i una part de tradició musulmana. Per tant, tenim o tot un seguit de cançons que veuen i es mesclen amb, amb aquestes tradicions i so, són precioses, és una passada Es veu amb els ulls, eh? Sí, no, no, és que m'encanta M'encanta tema... el tema, és que, sí, és que vaig fer com una immersió ara potser ja fa, no sé, potser vuit anys o així, de vaig informar, vaig estar buscant en cançoners a través del YouTube també hi ha molta cosa, i vaig crear aquest projecte de Seferas Mishpahar i és un projecte que funciona, és una cosa més personal, que mira si surt, surt, però dona per anar, per dedicar-s'hi? No. Professionalment, per cantar sincerament, no és un projecte que el faig perquè m'encanta Sé sí que no, no m'hi puc dedicar, diguéssim, en cos i ànima, perquè... però és una part més dels meus repertoris. Jo necessito eh, experimentar fins allà on puc portar les coses i en aquest cas doncs, eh, fins on podia portar aquest repertori. Però també m'encanta, per exemple, una, una, una de les meves passions és la música brasilera, sobretot la bossa nova de Jovín, Viní de Moraes... I això m'encanta. M'encanta cantar brasilero i també he profundit moltíssim. No he estat mai al Brasil, però m'ha xifla, m'ha xifla tot això. Aquella resposta típica d'he llegit molt sobre el tema, tu has llegit sobre tots els temes, eh? Jo, els temes, <ríe> els temes que m'interessen, jo sempre ho dic, faig immersió. T'hi poses en cos i ànima. M'hi amb... poso en cos i ànima tot el que puc fins que m'encanso o, o s'acaba una mica el... Sí. I busques sí, sí. altres coses. I busco altres mm. coses, però de manera natural, eh? sense buscar res en particular. Tati, jo volia presentar eh, la teva música, o sigui, a tu, a, a la nostra gent que ens ha pugui escoltar, tant sigui a través de l'AFM com del podcast, de la pàgina web, que pel temps dels temps hi estarà, aquesta, aquesta xerrada i la música que sentim. Però és que ara ja tinc tantes, tants ventalls de Tati Servià per presentar sí, que ja vull, no sé en sí. quin quedar-me. Com te definiries, tu? Uf, no sé jo que soc molt, mira, soc multidisciplinar i això fa que tingui molts fronts oberts i sóc cantant de jazz, això ja t'ho he dit uh -huh. així so d'entrada, ja, ja, ja què ets? Sí. cantant de jazz, en segon lloc sóc filòloga uh, en tercer lloc sóc moltes coses, de, he fet des d'actriu tinc una companyia de teatre uh -huh. infantil uh, música jueva uh, ja que sé, música brasilera uh, experimento m'agrada dibuixar, m'agrada escriure a més, és professora, he sentit, abans que deies. Sí, sí, sí, sí, faig, classes. sí, sí faig classes. Que t'hi dediques. Sí, De música de, de o de can. filologia? De cant. Uh -huh. De cant, sí, sí. És una cosa que t'hi dediques també... Sí, sí. Sempre? Sempre. Per ara, sempre. A per Girona? Per ara, sempre. Uh, sí, a Girona. Uh -huh. Per l'entorn de Girona, també a Banyoles, faig diferents llocs. No, mira, faig classes amb toc, particulars. Amb el teu toc de veu ja pots ensenyar-ho bé, no? Perquè, no clar... sé eh, és, també és un, altre, un camí paral·lel la, la tècnica vocal uh -huh. clar, això que te deia de, clar, no, ets, no ets una cosa només no? el, la tècnica vocal he passat per, per, per molts llocs és bueno, tenir molts registres perquè cada cosa que fas deu tenir el seu registre, no pots cantar-ho tot igual no? no, no es pot cantar tot igual i la, el, el món de la tècnica vocal també és molt ampli jo vaig començar fent cant clàssic tècnica clàssica però no m'hi sentia gust Sí, m'agrada el cant clàssic, però, però en aquell moment no, no sabia trobar el professor o la professora que, que m'expliqués el que jo volia, que era cantar modern. Que va ser que, clar, quan vaig començar, això no, cant modern t'ho havies de fet tu, no existia. I va passar que, bé, amb el temps, després de tenir també algunes lesions a les cordes, de tenir problemes, d'investigar, de, de fer classes, d'aprendre doncs eh, vaig acabar fent una mica de això en eh, el camp de la tècnica de cant modern i ara es podria dir que estic més especialitzada en el cant modern et titularien doncs com la cantant eclèctica sí. que fa una mica de tot però sí. això també deu ser bo perquè sempre tens feina el no estar encasillada en una sola cosa doncs sempre, el que passa que després tot també és de saber com puges a l'escenari i dir a veure, quin registre toca avui no? avui què me toca, per què m'han contractat avui no? Sí, però com que no tinc tantes actuacions, si sí, he de ser sincera, és veritat. Uh -huh. És veritat. Tampoc feina, no, no en tinc tanta de, de cantant, costa molt. Jo sempre agraeixo quan ho agreixo molt, quan tinc actuació, qualsevol actuació. Doncs jo et al Facebook, en tens moltes, no? Jo unes, te quantes, unes quantes, no tantes. Uh -huh. Però em fa molt feliç eh, tenir les que tinc i poder-m'hi dedicar. M'agradaria tenir-ne més, la veritat. I si digués, ostres, mira, acabo de fer aquest projecte i, i no quedar-me amb dos o tres actuacions o quatre, sinó fer-ne 20 per poder-lo girar de veritat perquè tots aquests projectes que ens has uh, parlat en que, que has estat comentant sí. tots estan actius? O sigui... estan i són i són, però clar no, no amb tots, pu... no, per exemple a uh... Això de la música jueva, aquest any no he fet res O de la música antiga, perquè aquest CD que tens aquí Sí, ens ha portat un, un CD, la, la Tati, que es diu Secreta Veu, que Secreta és, precisament... veu. és un dels molts no? que, que tens, dius Sí, mm -hmm. és, un de... és, el, és el darrer que, que he gravat mm -hmm. I aquest és com una derivació del Seferas Mishpahà Però ja amb músics diferents i amb un, amb un plantejament diferent Amb un plantejament que, que sorgeix d'aquí Pel repertori i per, per diferents històries perquè també té força cosa de jazz però és música tradicional més ampli no és només seferat sinó que també és música antiga música tradicional, hi ha una cançó mosquera hi ha una cançó masturià hi ha una cançó eh, amb, amb menorquí dir que és, és com música peninsular i la temàtica és eh, els eh, els amorts eh, secrets El, són sí, mals de mort, això, cantats a través de les cançons. Mals de mort, també, no? sí. de les coses que els trobadors ens adéien molt amb el passat. Uh, projectes doncs, que poden sortir en qualsevol moment, només cal que, que algú pugui tenir interès, o que tu en aquell moment t'hi tornis a aficionar i diguis, dos vinga, va, explotem aquest tema, explotem part... aquesta vessant teva una vegada més, no? Hi ha la part, un cantant uh, té la part de... O sigui, hem de tocar moltes tecles. Hem de cantar bé, hem de tenir bons projectes i, sobretot, el que és més important i no us sembla és saber-ho vendre. Uh -huh. Aquesta part comercial, si no tens un gènere que ja funcioni molt o siguis un personatge molt conegut, que això també passa, uh, costa molt de vendre. No és, no és fàcil uh, anar amb un teu projecte mira, soc i Tati Servià, i aquest disc és molt xulo, és Secreta Veu, l'acabo de treure i m'agradaria tocar aquí. T'ho que, ah... Com tu n'hi ha... Com jo, 20.000 mm. o 30.000. I llavors és, és molt, dur, molt dura aquesta part de, de vendres. Llavors, quan un projecte... Sí, hi ha uns quants llocs que tu pots portar-lo i te poden programar. I ja quan s'acaba, això, què has de fer? Mm -hmm. Insistir més? Doncs jo, jo el que faig és relaxar-me i esperar tornar-me a inspirar i a veure cap a un tiro. De fet, és un camí, la música és un camí de vida, o la veu. És un camí de vida que et va portant i jo em deixo portar. Clar, però jo també em poso en la pell del que t'escolta o del que ha vingut una vegada. Sí. Ha passat per, ara diré un nom, no sé, per Vescanó, mm. no? Sí. I passa i mira, un concert de la Tati Servia, anem-la a veure. Oh, que m'ha agradat, doncs, el que, el que ha fet i tot això. La setmana que ve, al cap de 15 dies, la Tati Servia a roses. Mm -hmm. Ostres, però el registre és absolutament diferent. Sí, eh, sí, sí, sí. Ja m'ha fotut, no? M'havia agradat sí, allò i ara no trobo sí, una cosa absolutament diferent. A vegades tens diferent, raó, no? tens raó, això que dius perquè a vegades fot. <ríe> o sigui, perquè tinc... Que això no passa amb l'Enrique Iglesias, que tot ho fa igual. Ah, certament. Tinc amics, ara, ara penso en una amiga molt estimada, una amiga d'infantesa, que també ens vam retrobar al cap d'un temps allò que passa quan, quan fas 50 anys que, que te retrobes amb la gent. Que t'haig d'explicar jo. Sí, exacte. <ríe> Doncs ens vam retrobar amb aquesta amiga i va voler venir-me a veure amb alguns concerts i, clar, li van agradar molt els que vaig fer al Patronat del Call, al Registre aquest, Cefardita, no sé què. Quan vaig fer el concert amb en Jaume, que, que és un concert preciós, que a més a més jo tota la part tècnica, vocal, me la vaig haver de treballar moltíssim i... i i m'hi vaig volcar, eh? i realment el vaig disfrutar, i vaig pensar, oh, que bé, quan vam acabar el concert i tot, i ella, no, que no li agradava, que no, que no, i que no, amb la sinceritat aquella que teníem quan érem petites, no? I vaig pensar, clar, és que realment eh, registres tan diferents, doncs la gent es troba coses molt diferents. Per exemple, un concert de contrabaix i veu és una cosa una mica minimalista i especial, i, i de tot. Si no estàs molt abasat al jazz el jazz una mica més pur, per entendre'ns, de, de molta improvisació, d'anar molt a l'essència, doncs tampoc t'agradarà, perquè molta gent espera del jazz que hi hagi un saxo, que hi hagi un piano, que hi hagi... Clar, realment és el que tu dius. Poden trobar coses tan diferents que diuen aquesta, aquesta, aquesta què? És la mateixa, me l'han canviada, no? Sí, exacte. Té, té dobles, que no saben fer el mateix. Sí. Hem convidat a la, a la Tati Servià avui a la nostra emissora perquè ens perdés de la seva música, la veritat és que estic aprenent moltíssim i això és motiu d'aquella, sigui doncs, sí, professora, com ha dit, i, i que ho visqui aquesta passió. Passió, eh? passió. Passió, Que no veig que la paraula que, que surt. Eh... Uh, què estàs fent ara mateix, aquests darrers concerts que has fet i, i quin és el panorama que, que s'obren endavant durant aquests propers mesos, Tati? A veure, he fet concerts amb Antoni, Toni, d'aquests de Contra, i Veu, he fet molts aquest estiu. També he fet algun concert amb en Jaume, amb en Jaume i Antoni, a Trio, ja més barrejat, amb estàndards, Bossa Nova, Boleros... Eh, llavors, eh, també, d'ara eh, en endavant el que estic preparant és un concert molt especial amb una cabalista mexicana, una senyora que, que, que és una gran mestra de la Càbala. Uh, la Càbala és com un moviment místic que deriva de, dels ensenyaments jueus, del Talmud. Jo no, no ho conec gaire, però ara just també m'he estat informant una miqueta. He llegit molt sobre el tema. Jo no Jo no I realment és molt interessant sí, sí, és, és també un tema com de vida no? de... I amb aquesta senyora Que ve de Mèxic ella explicarà, farà com petites píndoles Sobre la càbala I jo aniré a en Jaume, amb en Jaume Folcarà, Anirem il·lustrant una miqueta Com puguem, perquè clar És molt difícil això, amb cançons i amb música el que, el que ella va explicant això és un encàrrec que m'ha vingut directament de, del patronat del Call i que me fa molta il·lusió això farem el 12 de setembre o sigui després de la diada el primer dia que els nens comencen a l'escola és un dia una mica estrany perquè és un dijous a la tarda, no sé exactament l'hora però això mirant al patronat del Call o la informació de l'Ajuntament de Girona ja suposo que serà a la tarda i, i res, farem això amb aquesta senyora que es diu Blanca Rossa. doncs pot ser molt maco, no? pot ser molt, molt especial, sí mm -hmm. Sí sí. ja ens en informaràs eh? sí, quan sí, sàpigues tant. més coses i més detalls i més I hores i tant, perquè així ho podrem, ho podrem tenir en compte Tati, uh, uh, estàs de vacances no et vull entretenir <ríe> molt més tot i que m'estaria aquí hores parlant amb tu només que m'ho prometis que tornaràs a venir sí, t'ho prometo, temps, i tant <ríe> perquè vull parlar de moltes més coses i anirem a escoltar molta més música Fantàstic. i quan la tinguis i quan disposem de la música farem un camí musical camí amb tota la teva música l'anirem escoltant Perfecte. tot i que harem una hora sencera o dues si vols, eh, per anar escoltant vulguis. alguna cosa més que ens vulguessis explicar que m'hagi deixat perquè ja veus que aquí no, no tenim papers res no més... res, per tant tot és sortit de dintre no, només dir-vos que eh, ah, el, vaig el vaig Empordà el vaig a Empordà és una meravella que estic de vacances mhm mm i que estic encantada. Perquè tu vius, habitualment, jo a la vis... ciutat? O no, a no, no? Montfullà. Montfullà. Montfullà és un poblet que pertany al municipi de Bescanó. Estic entre Sal i Bescanó, mm -hmm. en una masia, en allà amb els ocellets i el bosc, i estic superbé. Alguna bé. vegada caminant pel prop, segur. Segur, segur. <ríe> és, és, un, és un lloc de pas, amb, amb llocs molt diferents. Hi ha muntanya, hi ha... És preciós, aquella sí, zona, sí. Sí, sí, sempre. és molt bonic. I I res, estem passant aquí uns dies de mar, amb la família, superbé. Molt bé. Doncs, eh, tot i servir una abraçada i moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i il·luminat amb la teva música i les teves <laughs> paroles. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.